Penaseen keltainen pulhon, niin mä suurustan tän kastikkeen. Meillä on ollut kotona kokatessa siis silloin kun ollaan sille pälle satuttu. Näin. Aina silloin tällöin niin uskomattoman suurena apuna tää Blastware muoviastiasto. Vaikka pöytään katetaan tietysti parasta porsliinia, totta kai. <laughs> Mä aina Penalle sanonkin, että paraatipuoli kun on konniksessa, niin kyökki omaan arvoansa, vaikka siivoamatta. <laughs> Ja onhan meillä meidän kotihenge ja hyvä haltija Inkeri tai Inksu, joka ikävuosistaan huolimatta jaksaa vielä tehdä puolta päivää, vaikka se usein no, venyy yli puolen nyön. No, mä en tai ä, kuinka mä näet hän hän roskit, sen vuoksu, mä jää tonne moneen tai se tai sit kohta koko kotteu. <tos> Joo, mä lomalla onnistuin itse narraamaan pari senttiä eli kuudentonni tonnin Virverillä. Niistä tehtiin sit Marsu muu mu ja siskomiehen Pekka Peeniks, tai Eelis se oikeasti, oikeesti, niin Pekka Eelis. Niin Peenis tehtiin oikea aito savolainen. Sinttisoossi, eli just tämmönen kastike. Mm, mm, mm. Joo, ja tietysti ne ja jäi se ämpäriin koko viikon lopuksi, kun oltiin kesäyöä sunnuntai asti. Mm. Ja, <laughs> joo, ja tullessaan koko kämppä oli täynnä tämän mittaista raaton kärpästä ja vähän pienempää pörrää. Ja pitkästä aikaa nukuttiin marketikas. Romanttisesti teltassa ilman minkäänlaista patiaa. Oh, mulla oli pakarat ja puolselkää, niin jumisia juntturas. Hyvä kun jaksoi sit seuraavan päivän soutaa kylille, kun alkoi se suuri sahtijahti 2002. Missä oltiin kyläneuvos kusta Alatöyrää, eli kustukas tiiminä mukana. Kamppailemas 2000 litraa sahti saalista ja tultiin toihin. No, hei nyt täällä on näitä halkoja. Ihan oma kätisesti hutkii pari kolme kuutiota saman tien pihalle, no, että nee. himasta nimittäin sen kananalaisen kirveen. eli kusteri. Siis näin, haloilako tää uuni tarkoitus lämmittää? Joo, ne vaan Peeveen ja Olin kanssa unohduttiin ihan kokonaan muistelemaan. Kohta jo mennyttä kesää. Nyt me katajakiehiset pääs piruviekoon palaamaan sammukseen kun tää ollaan. Tuossa hosuuton lähetyskalustonsa kanssa ja kiusa muotoilla muotolla mikrofon. Ai jumala auta, kello ja jo tasa ta, yli ja mä tässä vaan mukavia muistelevaa. Mun piti radiomafia suora koelaa puisto-ohjelma. Alkujuonto tehdä, kun se jo valmiiksi. Eli rakkaat ihmiset ympäri kesäisen Suomen, vaikka painaa jo alas ehkä väsimys silmäluomen. Tai se räyhäävä akka, joka pirtissä riehuu, vielä koutun helman alla joskus kuumasti kiehuu. Kun kuuntelemaan käyt koe puistoa, se lisää pitoa ja se lisää luistoa. Se, se, se nyt tarkoittaa. Joo, ja tämä lopun mä lainasin Antsa se romaanista, mikä Jumala. mä lomalla luin. Tai selasin ne kuvat, kun siinä oli aitoa kuvitusta yli kymmenistä talviolympialaisista. Joo, ne, Vaikka se tarina tultu kyllä keksityt tai suuresti liioiteltu niin kuin Marsu mun muija sanoi, kun mä luin sille iltasi aina Pari kolmekymmentä sivu saduksita, antero romaa. No, Mikä sen parempaa kesälomaluettava olisiko ku kulta, mitä hiihtäjä oh. Mutta tänään vierailemme konsuli Pentti Vihervaaran ja rouva Sirpa Vihervaaran kotona tai kaupunkiasunnossa Helsingin kulosaaressa ihan tässä kotikulmilla. Ja valmistamme samalla maitavaa ruokaa tietysti kotimaisista raaka-aineista. Eli mä olin jostain syystä kesälomilta aivan kammottavassa nailonista valmistetussa safaripuvussa töihin palannut isännöitsi ja Olavi Grantham. Vois vähän selvittää tän oman asupaninsa niin, täsä perusteita niin. Eli eikö sulla perkelee muita vaatteita mukana Häh. Noista näkyy nimittäin niin sanotusti munat läpi No sekaan, että tässä on tarkoitus e e e e e e e Ainakin kampaamoraili meinas no Tulee asioven on laamit no, kurvasi työmaaleja Tsekkasi on. posti ja pari viimeiset numeroa fotokameralehdestä Niin mikä nykyisin ilmestyy kerran viikossa Ja joka numero on se amatöörikuvat liite Niihin mäkin olen lähetellyt ja just muun muassa Kampaamo raidista, kun mun työhuoneelta on suora näköyhteys Kampaamon vessaan, jos se ovi ei ole kunnolla kiinni. mutta ei se mun mielestä lihavalt näyttänyt niissä piilokamera-kuvis, paremminkin sopusuhtaisen seksikältä ja <tos> pyöreän namu namupalalta, niinku mä kuvien taakse oli kirjoittanut. Sen Kampaamo osoitteen olis vuonut kyllä jättää mainitsematta. Mutta myös ruunlaisuus harjoitus tekee mistä sitä mä oon Markkulle meidän pojalleksoissa ruutakoon päähän. Mut kun jätkä on pystynyt vastanneet lapa vatoa, laiska ja tehotun tapaus, niin tusti se on, ken saa ottaa mun neuvoista. Mieläkseen Markku makaa alhkarin on Ei kautta. Niin, äsken enää. siellä Ei Vai joks on kalppia kotiinsa. Se on jollain se Aa, me oli pojalla taas Kainalossa tää kertanen Silmätkin kun kaksi kutelle eikä no, niin. Jätäs nyt ne Markun nisut ja meri tarvostelematta, no. kun ei ne aina ole isänkään iskuyritysten kohteet ihan sieltä kärtikaassista olleet. Ja otas tuosta kaalin kerästä kiinni. Eli meillä on tässä nyt suoraan suunen juolta omalla kuljetushelikopterilla kotiin kuljetettua kotimaista Kiinan kaalia. Tää Kiinan kaalia. Joo, tai tämä on tällainen biofarmituote, tuote, jota Ylislähden tehtoori Yrjö Rangelon on Virtarannassa ja Vasanjämen Viljavilla vainjoilla koe viljely. Eli tämä on suuri lehtinen Kiinan kaalilajike Roosa Rangel. Jo. Eli ihan selvästi voi päivän havaita pientä pinkiä punerosta jo, ja kyllä, Roosa tämän kaalilehdissä. Tämä on huippuluokkaa. Kyllä. Eli sillä välin kun Olli toivon mukaan löytää yleensä jotain asiallisempaa asustetta, me yhdessä konsoli Vihervaaran ja rouva Sirpa Vihervaaran kanssa... Oliko alustamme tämän valmistustavaltaan vaativan, mutta lopputuloksessaan tekijänsä palkitsevan perinen ruoka eli nämä kaalikääröleet? Mm, joo, joo nimenomaan unikaankartanun kaalikääröleet. Unikaankartanun kaalikääröleet. Näin tuolla käärileet, että niin me tuolla Savon suunnalla, ja Vasaniemen kartanossa näitä herkkuja nimittävä. Ja tosiaankin tämä usein lähes uuvuttavan monivaiheinen valmistustapa tuntuu lievästi liioitellulta, mutta kaikella on aikansa ja tarkoituksensa, että nämä kun niin kauan kaali käyrulle niin. Otettiin Pendin kanssa meidän menylistalle. muun muistaakseni ihan nyt vasta muutama vuosi takaperin. Mm, yeah. Oisko ollut Inksu? Meidän ihanan luotettava ja monitaitoinen ja tehokas kotiapulainen Inkeri, jota mä tämän reseptin alukerin sain. Eikö se Inkeri ollut? No kulta olen kanssa. Mulle tämmöistä kalliherkkoa eikä kerran Ja oli kyllä odottamisen arvostava. Eiks <tos> vaan? Ja no. nyt meillä on tässä tätä päällimmäistä pintalehteä. Onneksi on edeltäkäsille Eli nämä sidoslehdet on hyvä laittaa vesihauteeseen likomaan mieluummin jo edellisenä päivänä. Äh, mutta tässä kun on tätä pehmeään, suussa sulavaa välikerroskaalia, eli roskuuttoa, niin kuin reseptissä lukee, niin tätä mä liotan kevyesti suolalla maustetussa etikkaliuoksessa pari, kolme, joskus neljä, viisi tuntia ja Oho. hyvin huuteltuna laitan jääkaappiin tai mieluiten kylmäkaappiin odottamaan omaa vuoroa. Ja osa salattisilkusta, mitä mä tässä nyt teemme. Siinä, siinä syntyy nyt silku. Menee suoraan, niin on pehmennystä, että on jauhelle ja sekaan. Mm, joo, eikä minkä. Tämä on nyt tässä tärkeää, että tämä jauhettu liha olisi A, tietysti kotimaista ja B, suurin piirtein 70 prosenttisesti luomunautaa ja 20 prosenttia saa olla ulkoon kasvatetun possun sisäfilettä. Ja loput kymmenen kotimaisen salkolampaan lihaa, mieluiten saaristossa kasvatettu lampaan lihaa, eli niin sanotun Shared salkolampaan salkkolampaan sisä- tai eli se on hyvin Joo. tarkkaa tämä suhde ja näin. Joo, systemia. ja tämä liha tällä lailla kevyesti ruskistettuna C-tripuun öljyssä. Mitä tässä nyt on tehty Joo, aikaa jo. on ripoteltu Guave-hedelmän siemenistä puristettua tsakaraa sekä nintukirveli siposapippuria ihan pieninä palasina, että maku pääsee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 millä sit leikataan tai erotellaan jauhelihasta vielä jyvä takanoista. Eli tehdään mitä? Eli kartanon kaali käärylleissä me käytetään käyttäjänä ainoastaan tästä jauhelihasta tää naudan liha, missä on makuna kuitenkin mukana lampaan ja sian lihaa mitkä pitää vain erotella nyt kun tämä mm, Me sovellettiin tässä kohdin tätä ohjetta sen verran, että päädyttiin näihin Shibanka palmun palmunoksistaan veistettyihin tikkuihin. Kun kotimaissa versioissa käytetään Kuusen havujat eräänlaisena luutana tai hosana, niin kuin reseptissä lukee. Konsuli Vihervaaran perheessä jo vuosikymme ja sisäkkönä ja talouden hoitajana palvelut Inkeri väitsman. Kaivoin mulle oikein kunnon zambala ja hulapalo farkut, eli tumman tummansiniset jamekset ja sävy sävy vaaleemaan sinisen polopaidan ja punaisen villan takia, Eli näetäks mä nyt ihan autokauppialta vai? Juu, niin koki eloki, Hylvättiin upeata oli havaita, että vaatehuone, jota nimensä mukaisesti on kohtaa, kunnon huone, on täynnä hyvällä maulla valittuja asukokonaisuuksia ja jopa harvinaisuuksia, joita on huoliteltu pukeutumiseen perehtynyt diplomaattityössä ja tarvitsee. Onks kaisla kaislahousut ja maaninkalainen mämmipäähinen eli kuivuneesta mämmistä muotoiltu pipo ihan oikeesti ollut käytössä? Juu, niin niinku kaksi kertaa. Joo. Se toisen kerran kirjastumaan ajoissa. Joo, ja sä kerroit, että rouvalla oli ollut tämän männihatun lisäksi myös mämmistä tehty minihame, tai lyhyt läppä, mutta sen, sen on ajan hammas syönyt pois. Juu, ottaen hammas, se on aika se sen naputtanut. Eli Inksulla tai Inkerillä on tietoa myös näistä taustatekijöistä. Onks tää mun on nyt ok vai pitäisikö perkele kokeilla vielä tota Kalalokin koristeltuu ku oristeutuu Pientä vilvottelutuokieta varten Villa Laiskanlinnan eli Konsuli Vihervaaran kaupunkiasunnon keittiön yhteyteen on rakennettu viihtyisä parveke, jolla on pituutta kuitenkin puolentoista kymmentä metriä, ellei enemmänkin. Osittain veden päälle rakennettuna parvekkeelta voi aistia luonnon läheisyyden lisäksi myös alla tuoksuvan vanhan kaupungin lahden tai tässä alla vellovalahti on nimeltään Raitalahti. Joo, no, me niin saatetaan talo lahjaksi. Jo. Tässä paltsella me muistaakseni jo latte valse. Paitsi ettei se ollut edes valse, vaan joku Markku Aron Tsibale, minkä sä orkesterilta tilasit. Markku Aron Joo, mutta ihan kiva styke. Tai tällainen terassi on osoittautunut todella tarpeilta. No varmasti, joo. Kun Tässä on kiva korkata koffi tai karjala. <laughs> ja sitten tänne paistaa keskipäivällä auringon kolmen minuutin ajan. Että usein kun tulee niihin aikoihin kotiin lounalle, kaivupuistosta tai pulevattilla, niin käyn... Tähän ihan pitkäkseni, niin kyllä tässä on saanut aika kivasti, ilman rajoja. Niin, täällä on oikein mukavat pyörillä varustetut pehmeät divaanit ja pieni näppärä minibaari parvekkeen nurkassa. No, se sun lukalista tai kivilinnassa ja enemmän kuin tuonne koillisen puolella? Joo, joo. Puistotien toiseen puolelle. Joo, ei tästä ole kuin semmoista metriä meille? Joo, me sitten kanssa käytiin katsomassa sitä mörskää. Tai ei se enää mitään mörskää ole, mutta on... 70-luvun vaiheessa se oli kyllä kahmeessa kunnossa Ai niin se sehän on puolta tilavampi kartano kuin tää laiskanlin No joo, mutta komea pytikin, se on tämäkin kaikki puolin kiva asunto No joo, sanotaan, että ainakin suojaa sateelta Vastaan Tuntuu hirmu ja jollain tavoin tunnelmalliselta, kun pena on sytyttänyt tänne suuren salin takkaan tulen ja tilannut sitten Kulosaaren kamariorkesterin keikalle meidän olohuoneeseen. se on aina toiminut, kun ollaan jälkeenpäin mietitty, että mikä on tehnyt milloinkin minkälaisen vaikutuksen. Siis teillä on sinfoniaorkesterin keikalla kotona tai pelkkä jousiryhmä, eikä se 4000 neuvon keikkapalkki ole pahalta tullut, koska nää saittaa todella hyvin. No, no, no. Mähän on itsekin ollut musiikin kanssa tekemisissä sen verran, että tiedän kyllä, että jos bändillä on oma soundi, niin kuin näillä nyt just on, eli olkaa hyvä.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 Nämä nahkeimmat riimunkaalin kerää tälleen levitettyinä ottamaan ulkoimasta itsensä lisää sitä raikkautta, just, että just, just, se just. maku olisi nimenomaan raikas.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 Without you siis musiikista puhutaan, ja nimenomaan mun mielimusiikista, niin ihan ehkä klassinen ei ole sitä kaikkein puhuttelevinta. Meillä sit ole kyseessä ö, klassinen tanssimusiikki, mitä tämä Ottavan orkesteri ehkä edustaa, vaikka mä kuuntelenkin tätä usein. Kuin niin Et ikso se aika eriskummallinen ja jännä sattumaa? näkin vaikka on maita ja mantuja kiertänyt, mitä vielä kahdessa sadassa maassa penan töiden takia jouduttu tai tietysti saatu vierailla, niin ikinä ei ole vielä ketään toista ottavan fäniä ah, vastaan. Jaa. Ei ainakaan yhtä innokasta fäniä kuin isänöitsijä. Siis, siis mä melkein osasin, vaikka silmätummes joka viisi sanat, samoin kuin ne alkuperäiset ottavan tanssin askeleet. Ja... Mulla on pakko tunnustaa, että mä oon nuorempana Jannuna jopa lauennu lakanoille, niin kuin sanotaan. Tai sama se bändin levyn soidessa taustalla, kun mä näen vieläkin unta mun suosikkisolisteen. Ajatella. Kuulitse Pentti? oli on todella tän ottavan alkuajoista asti ollut kiihkeä fani. Joo, mulla on kotona tai nykyisin mun työhuoneella tai toimiston ne leveä ottavan hapsuhousut ja sen lierihattu ja te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 Ja radiomankkaa olkapäällään kantavan, siis muista ottavan, kun toivot toisen antavan. Joo, näitä on täällä varmaan satoja, ellei tuhansia. Aina löytyy joku ottavan fraasi joka tilanteeseen tuo taloyhtiön kokouksissa, ynnä muissa tilaisuuksissa. No se on upeaa, kun on ihminen lahjakas. että tilanne on stabiili, no, niin. ei aihetta muihin toimenpiteisiin. Tästä on nyt lähtenyt menistoteja ja että et, mitä mä niinku todella tarkoitan. Kun ajatellaan esimerkiksi mun musiikkihangastusta, aikoinen oli jopa bändiä vielä aika suosittu, Mu Muistan jo kuulleni bändi. Jos mä Markun kanssa vaikka esiintyisin jollain juhlainnollisella tai illanvietossa, niin se on kuulemma ihan okei. Okay. Koska ihminenhän mä olen, tai olla kaikki, ettei se sen kummempaa ole. Milloin tätä trousers lakkas olemasta? on sitä kauan aikaa? No ei koskaan. Se on edelleen olemassa ja voi ihan hyvin tälläkin hetkellä. Aha. Ja eläjä vaikuttaa nyt kun varkkuhomma suuruu, niin meillä on treenikämppä täällä talon alakerrassa, kuntosalissa. on mm. Ja mä olen muutamalla keikalla ollut vieraileva laulusolisteja. Se on koko perheen yhteinen harrastus, kun peerit on esiintynyt koko tyttönä Joo, mutta man... uh, nyt kun nämä <hys> on vanheltu vahtera siiraffiolut omena omenaviin etikkailuksiin, niin saisin kellarissa vielä muhia joulutetun sipuli sekaan. Eli mä sanon nyt myös vaikka täällä on tietysti hienovien tanssia niin. ja tarkoittaa lähinnä sekä sotkua, sörseliä tai myös Ja tämä seos me siirretään seuraavaksi puhdeltuun vuokaan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 Mutta nyt mä unohdin kokonaan sen kananmunan keltuaisen. Et voi tätä touhua, kun on yksi päätesä, talvet ja sillä pitää tulla toimeen. Mutta heiks, on just aika inhimillistä. Totta koska kai, lähdetään tässä muistamista. Keltuaisen voit lotkauttaa vielä oh, täältä paperin välistä sellaan. sinne toiseksi alimpaan kierrokseen. Et kotona kannattaa siihen reseptiin merkata se oikea järjestys, eli brulee, brikajuusto lisilppu lihavahvisteen liemi tai se hyytelö ja voipaperi pippuri leipätaikina ja tää koko komeus viileäkääpille jäähylle ja seuraavaksi me tehdään tää kääryleiden maustekreemi avustamisen tästä Sen Sorsan metsästyksessä niin mä istuin ja kuule vetelin saalistaa ylös. Älä helvetti. Kun mulla oli vielä siihen aikaan se Saksan seisoja, eli Aatu Koiva, minkä nyt makaa lemmikieläiden hautaus, mulla Tovenitsassa, kun se on huomun. Mutta eli eli kuule 19-vuotiaaksi. Mutta siis tästä harrastit Sorsan metsästytä omalta parvekkeella? Joo, siis 70 luvulla on vielä mitenkään ihmeellistä, kun... ja. 1970-luokko oli ylipäimäisesti paras vuosikemmeksi, ei se on aivan ehdoton aikakaus. 80-luokko, mikä oli toiseksi paras, ne. ei oo jäänyt yhtä hyvin mielen ollenkaan, vaikka se ehkä se disko nusahui. I'm the one who's Omaaks malhet oli parkekeella kun istuin harmaa eräasu päällä ja joku tai lakana ympärillä Ei ne sorsa mua ollenkaan, kun Aatu oli myös halmaata, kuinka mä liivittäin joku Tämä nykyinen Intia-lillakoiralla on osa mäturampi. Mä olen suuri for honkel honkeli. Ja se näkyy paremmin, se on musta. On ihan, pikimusta. Ihan käkkävä, musta karva. Kuuten hieno koira. Tuntuu vaan mielellä. <mukkuksella> Puhua, että tän raastetun raparterin ja punajuurisaussasalaatin mä soseutan koneella, vaikka on resepti mukaan tämä kuuluis puuharukalla survoa tämän ritilän läpi mut nyt tehdään tämä toisin Joo, meillä oli kotona lauos 50-luvulla samanlainen stele oh. Siinä kun varatuskello kilisi, niin se saattoi räjähtää koko kone kun se kello oli niinku ylikuuminen, niin suoja. Et muutama kerran pössähti punajuuret pitkin keittiä ja The Let's get up Vihtysen Veranan ja Salongin lisäksi Villalaiskanlinnan välikerroksessa sijaitsee myös konsuli Vihervaaran työhuone, jonka seinien koristavat metsästyt muistot läheltä ja kaukaa aina Afrikasta saakka. No, tämä Norsun mä tarätin joen maarella, kun oltiin uimassa. Tämä Jumalauta kävi kärsakaarella kimppuun. Siinä ei ollut sekuntia aikaa tehdä sitä päätöstä. Dosta meni Norsukimärin kuti keskellä otsaa läpi. Ja tuli täältä toisen korvan takaa ulos. Laukaus oli ei, hyvä, vähän hätäinen, mutta kummiskin napakymppi, jos päättä puhutaan. <tuh> niin joo. Kun tää pystyy Postekilla kato paikkaa vaan. Siihen pruuttaa vähän liimaa vaan. paljon näy se reikä. Kyllä. Ja Zebranahka on Sambiasta, sieltä Safarilta. Ja Keniassa mä oon ampunut on nää kaikki Digi-Vinkin kasellit. Mä just laski 11 kaselin päätä, tässä Noo, on tämmöstä trofeeta. Tuon Korppikotkan, millä suussa mun joo. parekkeelta kerta tänä Perämeren silakka. Et se on tietysti tuo luonnossa aika harvinainen yhdistelmä. No, on varmasti. Korppikotka Tässä on muuten mun Mikon Mikonkadulta. Mun elämäni ekat kunnan Stereot. Kasetti mankala joku. Jokin ja Jotain finhitsiä Ja tuossa on Demis Rusos. Se kasetti varmaankin täällä koneessa. Se, että olet piilottanut Oli. siellä olisi varmaan se Starbird-nimellä levytetty mun ainoa englanninkielinen hitti jollain kokoelmalla. Äh, mähän kiersin ympäri Eurooppaa esiintymässä vielä, kun me seurusteltiin. Jaa, niin jaa, jaa. päätti, että nyt loppuu se lallatus. joo, kun sä laulat pelkästään Mä vedin bandin kanssa jo siihen aikaan sitä jytää. Alkei raskaamman päälle. Saakeli sai hävätä silmät päästä, kun Transartsien kundit luikin tajuntalehdestä, että kulkkabändin laulussa lehti suomalainen sirpaseudustele Transartsien soolakitaristen kanssa, että siihen piti tulla loppu. Ja. Tässä on tämä Star night Aha, for teidin. the Night-kasetti, joo. Ja, ja heti A-puolen kolmantena Starbirdin Chiballe Luis, missä on mun tekemät sanat, kun mähän opiskelin vapaassa opistossa englantia mikä kyllä kuuluu myös laulussa, kun lausultaan on suomalaisiksi ihan okei. No niin. Vähän auttavia käsiä. Oli. Eli Olli, jos nostaisin sen puukehikon siihen teem, pyydänen, niin vain äh, lasken äh, tämän eli tässä vaiheessa vielä aika laihan kastikkeen tai tämän kattilan siihen päälle. Joo, sen lupas Markku tulla kohta ne alankiruun. Äh, se on so, tehnyt te te vielä. Ensi ah, vaimokin kotona oh. tai avovaimo aina no, Mitä sen pojan mielessä mahtaa taas liikkua, kun just... Kärähti kotona samoista Lua. hommista jonkun hutsuttimen kanssa, kun se oli kupista soittanut kotiin ja 65 kertaa sanonut Sarille, että mä rakastan suoja. Sitten kuitenkin jostain snakarilta iskenyt jonkun naikkosen. Ja sen rahassit kotiin. No, se on Markku aina ollut se on mun, metamuna, mun Äläs nyt, kun ne Jeesustella, kun ei ne sun työmatka sen viattomampia ole ikinä olleet. No, Mutta siinä mielessä mä oon ollut onnekas, että kotiin sä et on niitä hoitoja no, raahannut. Joo, mullakin on oma työhuone tai toimisto. Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man for whatever that means. Oh no, the middle is stolen. All except for the ankles en, niinku mille? On kaitsa nyt tiedätkö, niin miksi No, olikka. Oiks niitä mulla Otas Markku ne jalat pois pöydältä. No, ja on, on, on, on, miksi et sä ostamia kotitöppösiä käytä, kun on kivat pilifantti tossut olemassa? Ihan vaan sitä varten että voi ulkojalkineet jättää eteen saulaan. Tulee vaan niin pöpöjä ja likasten mm. mukana tänne keittiöön. Oiks mitä Safka, vaan muualle syö? haju? paskahaju, vittu! Älä skiroile, oh, ei, iso ei, mies. Äistä on kohda, tekemässä mullaan, kuule kuninkaan kartanon kaalikääryleitä. Koko perheen herkkua. Muistat yeah. sä, Markku, käyneet? 15-vuotiaana sä söit kerran koko pellimisenet. Pyhänjelmen pirkko, kun tuli tyttöön kanssa kylään, niin myö. piti pizza Maista, kun ei enää ollutkaan kaalikääryneitä sä vielä taisit tykätä siitä länkkäpeppu päivistä vai oliko se ruipero riikka enemmän sun makoon? sellasi sellaisia ritsapilloja, riippaperseet kun pitää olla poveri kun on ja takatulpa. just niin kuin kikil, kun just lähti taas ja meidän ravitola uus vessa Täällä meillä vai? Mitä sä semmosia tuot tänne, kun ollaan sovittu, et Mikä? ei kotiin, ei ainakaan mitään luuskia. No nimenomaan, me kun ei tää enää mun hima, niin tänne mä tuon ihan mitä lystä. Et se hellan luukun laittaa kun ne kärleet haisee, kun rotan raatas se oli tai joku vastaava vääntö. Jaa, jaa. Ja sitten tuo pienempi pysti on Purnksonin mohretsa Jussufin hääjuhlien miekko kisoista, missä mä käyrävartin silloin sovelilla silppusin eniten Sellerin vartta yhteensä yli kilometrin kymmenestä minuutissa Kaislakoriin ja ja kokosin kynän alle 20 sekunnin. Kato, kato, Eli mut valittiin kyseisten juhlien toiseksi tärkeimmäksi tyypiksi. <tos> toiseksi tärkeimmäksi? No kun tärkein oli tietysti se Purnitsanin maharat, se Jussuven Hemonen. Mm, toi bronsilevy, eli 600 myytyä singlejä, tuli sitten Starbird-bändin Amerikan kiertueen jälkeen muistaakseni Pohjois-Irlannista, missä Firebird oli aika iso hittisen TV-sarjan takia, missä... Firebird, joo, mm, joo mun piti olla mukana, mutta se jäi, kun me mentiin penan kanssa When I took her in, I think you'll come back to me. eli että me oltaisiin yli kahdessa maassa käyty ainakin kääntymässä. 200 maassa? Mm, mutta ei niitä Penan lähetystypaikkoja ihan niin monta, ole tainnut olla. Muistaaks Markku, että monessako maassa me ollaan isän töiden takia asuttu? Tee. Be Beerit kyllä muistaisi heti, kun se piti pienempänä oikein kirjaa tämmöisistä asioista. Onks vessa vapaava, pitääks taas mennä sinne kylppäriskeidalle. Että... Älä niitä kortonkeja sinne veseen pöntön, heitä, kun talossa on vanhat ahtaat putket. että taas tullii jäteveret, autot allee tämmönen on käy mieluummin portinvartijan talossa vessassa. Se on, vaikka se ei piiberö tai be Beerit ollu edes mukana Etelä-Amerikassa, kun siellä pentillä oli monta lähetystövirkaa. Ihan peräkään eri maissa. Meillä ei ollut koiraa eikä Pia Perittiä mukana. se Etelä-Amerikassa. Mm, että ei ollut kun tämä molopää pelkästään. Äitin oma Siellä sulla nois. alkoi silloin se uhma ikä ja puberteetti yhtä aikaa. Ja on täällä alkoi. No, alkoi vasenkaan vieläkään ohi. Ne tai ne Jannit ja mitä ne oli mohikaalit niinku läksijäis siinä on tää pikkunen pianotaiteilija Markku. On se Markku näkyy. Ja silpa hymyilee puupää just tollasta vienaa Eli tämä on joku itsestään soiva instrumentti vai? Joku polyfooni ja yhdestä ainoasta puupölkystä veistetty. Joo, ja toimii niin, muuten se on sama koko niin kuin vanha Eli tästä mä laitan rahan sisään, vai? Mm, joo, siitä. Ja sit vaan otetaan, niin se alkaa soittamaan vanhoja sävelmiä. Mikä nyt ole, marko Miten se olisi ollut polyfooni. Jaa, ja he... soppa saatte heti, kun se on kunnolla kieha. Eli päästään vihdoinkin syömään. Eikä päästä vielä päästä? moneen tuntiin, kun. Eikä. tuossa just laskimme pelkään käärydetäytteen tekemiseen. Menee vielä vähintään viisi tuntia. Oi, jumala, ei, ja ja sitten pitää taas kellarissa pitää yön yli se valmis täyte. Samoin kukaalion kypsää käärittäväksi aika aamulla, jotta olisit sen huomen illalla näihin aikoihin sit kaiken järjen mukaan syötävissä suurin piirtein. No on vaativa valmista joo no, siellä on ruokassa oli tarjonnut edellä pari pussia, siis Simonaa ja jakunen vihve febele. no pakko kai se on pibeli alkaa hyvä, kiva, kiva. Ja. oman käden oikeutta käyttää kuka tahansa ja. se oli kans oikein kansanvaellus kun Monchasan tulivuoren purkausta lähdettiin porukalla pakon salamandrian suurlähetystä joo Mitäs on aikaa Monta joo, vuotta ja me. mä olin vielä viimeselläni niin poika kainalossa ja kaks aina vaan käpsäkkiä toisessa kainalossa Ja seläässä se Raanupolkin rinkka, mihin oli tiilotettu lähetysten, koko valuutta, varanto ynnä muut, arvopaperit ja pari kultaharkkoa. <hätä hätä> ja rinka, ja rinka, Ajaa sit Land Roverilla keskellä yötä. Vaan juttan ja Mushana on välisellä tieosuudella vastaan. Ja hyvä niin, koska tuntia myöhemmin taivaalta alkoi sataa tukkaa ja tulikiviä ja hehkuvia hiiliä ja muuta matskua. Kyllä, kyllä. muun muassa meidän lähetystön porttivirkailija Washington sai kasvoihin palohaavoja ja olkapäihin oltiin kunnon arvet. Ja meilläkin syttyi autosta palamaan tai se kuormaalaavan pressu, että onneksi ohjaamon katto. I would like to leave this city This old town don't smell too pretty And I can feel the warning signs running around myself into a soul asylum Cause I can feel the one inside Linnan kellaristudio on ajanmukaisesti kalustettu ja varustettu ihan huippuluokan ääni pöydällä ynnä muulla laitteistolla, joten täällä kelpaa omaksi äänitellä sitä soitantaa. Täällä on kunnon ruusupuiset, sonorin rummut ja Kramerin basso kitara jopa rikkenbakkeristereo basso. Hämmö on urut ja pari Stratogasterin sähköskittaa, eli ruokaa odottelessa. Tässä voitaisiin vähän vaikka jammalla, vaan mitä mentä pojat on. Olli on nimittäin pitkän linjan rumpali ja meillä on Markku Uruissa ja konsuli Vihervaara kitarassa. Että mulle jää sitten auttamatta tämä basso, mutta on tää sentään aito rikken Mä ajattelin, hei tänne viileiteen tuoda tähän käärylle kulhon. Eli mulla on vielä erikseen ja kalilehdet erikseen, mutta täällä kun on sopiva viileitä ja hämärää, niin Hämärä näitä päästä viimeistään aamulla. Jumala rullalle niinku Ja sit vaan hokkus pokkus koko homma uuniin ja se on puol päivää niin syömään. No, ei se <tos> Okay, okay. Onko se Ollelle tuttu se Highway Star? Vedetään se nyt vaikka aluksi. tämä vaan. Anna tulla vaan